36. Csöndben meghúzódtunk a még normálisnak tűnő másnap szögleteiben. Ettünk, ittunk, fürödtünk, sétáltunk. A szokásosnál több figyelmet fordítottunk ezekre a tevékenységekre, hiszen szertartásosan végeztük. Még arra is képesek voltunk, hogy rövid telefonokkal és megbeszélésekkel előkészítsük az Isten tiszteletet és a temetést. Edwardnak volt két közvetlen vonala, a főtelefondugóját kihúztuk. A kocsi felhajtó végében fáradt, unott férfiak áldogáltak kamerákkal, meg tarkán öltözött nők. A sajtó. Nem néztem ellenségesen őket. Elvégre a fiam is közülük való volt. Valaha nyilván Anna is áldogált, családi otthonok előtt a gyásztó sújtott benti arcokra lesve. Hogy a nyájas olvasó a reggeli zappeljhely és mellé, az örökké valóságot is megkaphassa. Másnap reggel fekete fényes fémszekerekben elgördültünk a mi kis történetünk elcsigázott megfigyelői előtt. Bántotta őket a kudarc, hogy tegnap sem lefényképezni, sem megszólaltatniuk nem sikerült senkit. Fényképezőgépeik kattanásai, a vakuk villanásai, az autó ablakán bekiabált kérdéseik épp úgy a szertartás részeinek tűntek, mint a káplán, aki szomorú arccal köszöntötte az ősrégi szavak és jelképek házához érkező újabb famíliát. Kis családunk, fekete kórus, a sír körül, végignézte a lehetetlent, hogy eltemették Martint. E feketében tartott jelenetbe beleálmodtam Annát. Láttam magamban, amint ott áll a sírnál talpik fehérben, hófehérben, és tömérdek rózsát szóra nyitott sírba. A tövisek végigkarcolják a bőrt a karján, vércsöppek hullanak a földbe, s a ruhája fehérjére, hófehérjére, fehér, fehér. Egy pillanatra fehér fény oltott ki mindent, azután vége lett. Fekete acélszekereinken visszasuhantunk hátliba. Ingrid aznap este ott ült velem Edvár dolgozó szobájában. Két halálosan fáradt ember. Nem akarok többé veled élni, közölte. Mit akarsz tenni? El akarok menni néhány hónapra Olaszországba. Arthur Mandelson fölajánlotta nekem a Róma melletti házát. Megkértem sully egy hónapot töltsön velem. Jonathan oda repülhet meglátogatni. Azután gondolom, Sally Londonban szeretne élni vele. Világos. Egyértelmű, hogy egymáshoz valók. És azután... Hartliban fogok élni, azt hiszem. Talán Londonban is veszek egy kis lakást. Megkérem Paul Pantent, lépjen kapcsolatba Andrew-val, és intézzel, amit kell. Szólok andrew -nak. Még valami. Tessék. Holnaptól kezdve soha többé nem akarlak látni az életben. Sokat segítene, ha ebben biztos lehetnék. Ez áldozatot követelt hőled. Nem lehetsz ott Szállli esküvőjén, más családi eseményeken. Például temetéseken. Keserűen fölnevetett. A szavamat adom. Megértesz? Meg. Azon az éjszakán, azon a különös éjszakán, amikor azt mondtad, add nekem Mártint, add őt nekem, eltávozod belőlem egy szörnyű indulat. Átszállt rád. Azt akarom, hogy ez mindörökre távozzon az életemből. El kell vinned magaddal, és el kell menned vele. Láthatom néha Szallit? Persze, de kérd meg, ne mondja el nekem. Így lesz. Nem kérdezlek, mik a terveid. Kérlek, tarts titokban előttem. Így lesz. Sosem szerettél. Nem. Valahol mélyen tudtam ezt, de akkoriban úgy tűnt, ez mindkettőnknek megfelel. Igen, csak ugyan megfelelt. Nagyon is. Gondolod, hogy ez a szerelem bosszúja? Ez a tanulsága? Nem tűri, ha be akarják csapni? Lehet. Én is szeretnék találkozni ilyen szerelemmel. Hallgattam. Fölsóhajtott. Igazad van. Kétlem, hogy valaha fogok. Lehet, hogy nekem ez túl kegyetlen lenne. Túlságosan megrémítene. Nagyon kedveltelek. A magam módján szerettelek. Nem is hiszed mennyire. Szomorúan elmosolyodott. Egész régi életem ide van temetve Martin mellé hartly rátalálok majd a magam útjára, föltéve, hogy... hogy eltűnök az életedből. Igen, nagyon elfáradtam. Furcsa, de tudom, hogy fogok aludni. És te? Itt ülök még egy darabig. Beszélni szeretnék Szallival és Edvarddal. Azután elmegyek. Utána néztem, amint az ajtó felé indul. A teste még mindig sajog a gyász túlcsorduló fájdalmától. Visszafordult, Rám mosolgott. Isten veled! Remélem nem hangzik kegyetlenségnek, de sajnálom, hogy nem haltál meg valami balesetben vagy ilyesmiben tavaly. Az én tragédiám az, hogy nem értek egyet veled. Isten veled, Ingrid! Becsukta maga mögött az ajtót. Egy idő múlva én is kimentem a szobából. Ittam egy kávét, majd könnyekkel s Edward és Sully értetlen tekintetének keresztüzében Kihasítottam magam az életükből, ahogyan egy rákos daganatot vágnék ki a testükből. Szavak, ezüst próbáltam bevarni a sebeket. Visszamentem Londonba. Edward lakásán megterveztem hátralévő életem.